Itt a 90.9 Jersey. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a jó, a rossz és a nézhetetlen Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral ezúttal a 90.9 Jazzy Rádióban. Ezen a héten egy olyan filmmel foglalkozunk, amely nem kifejezetten a mainstream mozi hálózatokban érhető el, inkább a művész hálózatokban úgy, ahogy talán a múlt héten is, a múlt heti filmre is ez igaz volt. És ennek a filmnek a címe a Nőkért, ez egy svájci dráma, az eredeti cím mindig Göttliche Ordnung, ami valami olyasmi lehet, hogy az isteni rend. <gül> megint csak nem sikerült lefordítani a címe. Hát <gül> Erre nagyon érzékeny <gül> vagy. Igen, a nőkért, hiszen nyilvánvalóan németben nincs ilyen kifejezés, hogy a nőkért. Ezt így a rendező nem tudta ezt adni a, a, a filmjének, de hát értelemszerűen itt van a magyar stúdió, amelyik hát felméri ezt, hogy a szerencsétlen svájci rendezőnő adott a filmjének egy olyan címet, hogy az isteni rend The Divine Order, angolul Na hmm. most ezt nem, nem, nem vagyunk hajlandóak lefordítani, mert attól tartunk, hogy még a végén valaki nem érti meg a cím alapján, hogy ez itt most egy feminista ilyen tézis dráma, tehát itt, itt és most mi a feminizmusnak a második hullámára, és annak a hősies svájci mozgalmára fogunk emlékezni, ugye? Tehát értelemszerűen ki kell fejezni azt, hogy a nőkért, ugye az lett a címe a filmnek, ami az egyesületnek. A nőkért van egy ilyen egyesület, hogy nőkért egyesület. Hát sikerült, egy Magyarországon bejegyzett civil egyesület nevét adni a címnek. Hogy mindenki csak a viralszólást kiveszed belőle, és így, tudod, konkrétizálod a, a, a dolgot. Ránézésre a film eleve, ugye, bemész egy svájci drámára. Ezt életemben először tettem meg. Tehát feltételezem, hogy még életemben nem láttam svájci filmet, vagy nem tudok róla. Öh, Másrészt a szereplők alapján, és ugye itt garantáltan ez a kanadai színészes élmény fog következni, hogy olyan színészekkel látsz egy filmet, akiknek az arcához nem társítasz korábbi jelentéseket, és ettől jól szórakozol. Nekem egyrészt egy olyan, olyan előérzetem volt, hogy ez valami hasonló lesz, mint mondjuk az alul semmi, hogyha emlékszel rá, hol egy ilyen talán skót, vagy ír, kisvárosi, férfi, munkanélküli férfi tömeg, egy ilyen négy szereplős csipendélsót állít össze. De a saját adottságaikból. És nem, nem egy ilyen felgyúros ö, brigád. Halló alul... semmi. Megvan ez az, film, az. és igen. a másik, ami, ami eszembe jutott így ránézésre, ami, ami egy 50 fős településen játszódik, a Lotto Zsonglőrök című, egyébként nagyon szórakoztató, szellemes és kedves film, ami, aminek ugye az a, a cselekménye, hogy valaki nyer egy öt találatos lottót, de pont meghal a településen, és az egész település azon melózik, hogy a kifizetésig ez ne derüljön ki. <gül> Ezek aranyosak, ezek a kisvárosi ö, drámák, félig, ö, félig sokszor végjátékok. Ilyen volt -e a csokoládé című film. Azt is szerettük. Ö, a, tényleg ilyen volt, ilyen, ilyen... ilyen ö, ilyen partikuláris dráma, félig vígjáték volt az alul semmi. De gondold el, hogy az egy picit ilyen homofóbia oldó film, hiszen férfiak nőnek öltöznek, vagy férfiak mondjuk szexiskednek ö, színpadon, miközben nincs meg a rátermettségük, vagy hát a piac által megkövetelt feltételek, és ez egy picit a nevetésen, meg a szórakozáson keresztül közelebb visz ehhez a, ehhez a témához, ami egy ilyen visszafogottabb kisvárosban nem beszéd téma. Aztán van még egy film, ami nagyon-nagyon aranyos nagyon kedves, hasonló műfajú film, a Büszkeség és Bányászélet. Az is egy ilyen, egy ilyen kicsit pici, kicsit ilyen kurzusfilm jellegű, de oldott vicces, szerethető és az ideológiája is mert hogy itt ugye az ideológiát kell elsőrendűen nézni, mert ezek a filmek elsőrendűen egy ideológiát akarnak átadni nem annyira bántóan sértően didaktikus kicsit szórakoztat is minket, kicsit tisztel is minket nem akarja minden áron a pofánkat, az orrunkat belenyomkodni a saját ***unkba, ugye ahogyan azt a rossz ízléssel elkészített ilyen, ilyen propagandafilmek teszik nem süti ránk azt, hogy mi milyen ö, végtelenül elmaradottak, milyen végtelenül előítéletesek, és hogy a konvencióinknak a rabjai vagyunk, amik hát vagyunk, de ugyanakkor mégis valahogy szeretettel áll hozzá a, a, még azokhoz is, akiket bírál a film. Mondok még egy példát, talán a 2000-es Billy Elliot, ahol ugye egy kisfiú szeretne táncos lenni. Az az is egy ilyen, az is egy ilyen. Ö... Van benne egy ilyen látens homoszexuális vonulat szerintem, tudod, mert, mert egyszerűen feminin mozgása van a, a srácnak, és, egy, és hát ha az egyébként férfias is részt venni a, a, az előadó művészetnek a táncos oldalán, akár mit is gondolunk róla, ugyanez egy bányász kisvárosban, sehogy nem lesz az. A büszke... Tudod, ahol a, a művészetről úgy gondolkodnak, hogy jó, három percig érdekes, de akkor hozzuk a csülköt az asztalra. Ez a jó... A rossz és a nézhetetlen Itt a 99. jazz -szín. Amiről beszélgetünk az A Nőkért című svájci dráma Kisvárosi dráma Az előbb felsoroltunk olyan filmeket amelyek hasonló közegben játszódnak és ez szórakoztató Miért ne lenne szórakoztató, hiszen könnyű a, a PC radar alatt elmenni, ha olyan egyszerűbb embereknek a szájába adjuk és itt most nem a, nem a a nagyon kis térségi, meg a tanyasi emberekről van szó, hanem a kisvárosi ember szájában, aki azért már hallott ezekről a témákról, de még mindig óvatlanul fogalmazhat, hiszen ő csak egy szereplő. Tudod, ezért hálásak a kisvárosi drámák, mert ott véletlenül kicsúszhat a, a műveletlen ember száján bármi, és ez az eszköze a rendezőnek és az írónak. Amúgy ugye a, mondjuk egy ilyen, ha nem Svájcról beszélünk, hanem a felsorolt ilyen lottózsonglőrök meg meg Ö, büszkeség és bányász élet, meg Billy Elliot esetén annak az angol kisvárosnak a kultúra és a művészet az ugye mi Tom Jones feszülős farmerja. Uh -huh, uh -huh. Tehát ö, nem bak. Nekem a fájdalmas az, amikor, amikor egy egyenjogúságpárti tüntetéssel szemben, 1971-ben a konzervatív nők, akik ugye a, a női választójogot azt ellenzik, egyenlőség ellenes szólamokkal tiltakoznak. Tehát, ugye, nők egyenjogúságért tüntetnek. De az ellenforradalom az már azt hangoztatja, hogy az, a férfiak és nők egyenlősége vétek az isteni rendellen, Ugye ez a Divine Order, innen, innen meríti a címét a film. Vétek az isteni rendellen az egyenlőség. Tehát már egy olyan programot utasítanak el, ami még 40 év, hogy megszülessen. Tehát 40 év múlva fognak majd tiltakozni az ellen, ami ellen itt ez a nő 1971-ben tiltakozik. Tehát megvan hamisítva egy... 40 vagy 50 évvel ezelőtti polgári jogi harcnak a célja, meg, a, meg az az ellen küzdőknek a retorikája teljesen be van igazítva a mai, ö, mai polgári jogi küzdelemnek, vagy hát a mai, itt már azért az egyenjogúságon túlmenő többletjogokért zajló küzdelemről beszélünk. Megosztanám az én sommás véleményemet a, a szavazati jogról. Természetesen nagyon jól esik ezt a filmet nézve átélni, hogy egyenlő ebben a szavazati jog kérdésében legalábbis egyenlően kiterjesztjük ezeket a jogokat, hiszen miért pont a nők maradnának ki belőle? Ugyanakkor ezt én jelképesnek gondolom, hiszen a hülyék továbbra is szavazhatnak, teljesen mindegy, hogy a férfiak 85%-nyi hülyéje az össze van eresztve a nők 85%-nyi hülyéjével, mert ez nem oszt, nem szoroz. Ugyanakkor a film megközelít erre felfűzve olyan dolgokat, amelyekről nem tudunk szavazni, hogy erőszakban tartja -e a férjem, tudod? hogy félek-e otthon felvetni azt a témát, hogy szeretnék elmenni dolgozni. Vagy amit az önkényes mérvadóban egyszer-kétszer már felhoztam, hogy milyen méltatlan az, hogyha egy nőnek nincsen saját bevétele, és karácsonyra aktuális a téma, úgy kell elsikkasztani a, a tudod, a bevásárlási pénzből 800 forintonként hónapokig azt, amiből majd meglep bármilyen apróság is az, mert nincsen saját keresete. Tehát egy háztartási büdzsé fölött ő, hűtlen kezeléssel és sikasztás eszközével élve tud neked ajándékot venni. Uh -huh. és, e és ez szerintem egy rohadt nyomorult helyzet. De biztos, hogy az. Biztos, hogy az is. Biztos, hogy meg lehetett volna ö, emlékezni a második, a feminizmus második hullámának a hősies küzdelméről az elmúlt évtizedek során bármikor. Tehát azért ez egy, egy, egy hatalmas nagy vívmány, hogy persze is, hogy 1971 és 1990 között teljesült Svájcban a férfiak és nők általános szavazati jogának a követelése. Tehát, hogy azért ez valahol már-már már abszurd. Ugyanakkor látni kell azt, hogy egy nagyon konzervatív országról van szó, ahol ez a dolog ilyen módon megkésett. Na most, hogyha a férfiak és nők általános szavazati joga a követelés, akkor ezzel tökéletesen azonosulni lehet erkölcsileg. Tehát tényleg az az igazság, hogy az általános jogok, meg az egyenjogúság az ténylegesen egy, egy, egy nagyon fontos, egy nagyon-nagyon alapvető követelés, ami ami tényleg jár, és tényleg találkozik az igazságérzetünkkel. De az a, az a kérdés, már csak az a kérdés, hogyha ez egy ennyire fontos polgári jogi küzdelem volt a 70-es években, akkor hogy telt el 50 év anélkül, hogy erről egyetlen film is készült volna Svájcban? Mert eltelt azóta, 71, 81, 91, 2001, 2011, hát 46 év. 46 év telt el. 46 év alatt nem készült el egyetlen egy film sem erről a hősies polgári jogi küzdelemről. És eltelt 46 év. És a 46 év után, itt és most, amikor a feminizmus harmadik hulláma zajlik, már nem az egyenjogúságért, már nem a, a férfiak és nők általános szavazati joga, vagy általános tisztségviselési joga az, ami a kérdés, vagy az, ami a követelés, hanem most már többlet jogokat követelnek a nők. Most már Kvótákat követelnek felügyelőbizottságokba, meg meg képviselőtestületekbe, parlamentekbe, meg önkormányzatokba. És most elkezdeni tematizálni ennek a mentén. Úgyhogy 46 év telt el. Az a problémám, hogy 46 éven keresztül ez a küzdelem nem volt elég fontos a svájciak számára ahhoz, hogy gyártsanak róla egy filmet, és megemlékezzenek róla, de most, amikor a, amikor a harc már valami egészen másról, másról szól, most ők úgy csinálnak, mintha már 71-ben ezt a harcot folytatták. Volna. Olyan a számonkérésed egy picit mint amikor ö, bevallod a barátnődnek, hogy hát ö, igazából most, hogy egy éve együtt vagytok, el kell mondanod, hogy amikor egy hónapja voltatok még csak együtt, akkor még egyszer lefeküdtél a nem tudom kivel. És akkor a következő kérdés, tök mindegy, miről van szó, következő kérdést kapod, és mikor akartad ezt nekem elmondani? Hát most mondom. A jó, a rossz és a nézhetetlen tízesre áll az IMDB.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 itt a Robi felvetette, hogy ez nem a 60-as, 70-es évek szavazati egyenjogúságáról szól csak, hanem mai harmadik vonalas feminista tézisek is bele vannak injekciózva. Hát nekem itt az volna a javaslatom, amit nem tudok most ebben a percben megtenni, hogy mi lenne, ha megnéznénk a második vonalas feminizmust, vagy az első vonalas feminizmust feldolgozó valamilyen filmalkotást, tehát akár az 1857-es, 58-as New Yorkban zajlott ilyen textilipari tüntetés kapcsán, amire ugye aztán a Nemzetközi Nőnap intézménye sokszor hivatkozik, hogy az onnan ered. Akár a múlt század elejé más országokban lezajlott szavazati jogkérdéseket. kérdéseket is, mert ha más nem a Csengetett Milord is, tudod, ami egy sorozat, de csak az első világháború után játszódik, és ugye ott van a Miss Sisi, si, si, si, si. a Feminist, ránézésre a leszbikus. leszbikus, és egyben feminista, aktivista, és művészetpártoló és akármi, yeah. Aki, aki, nem tudom, néhány epizódban kifejezetten ő, szó van arról, hogy most zajlik náluk ebben az évtizedben a női választójognak az igenje, vagy nem je. És érdemes ilyen alkotásokat emellé venni, hogy ö, mi az a tartalom, amit te ebben felfedeztél, és abban pedig történetűbb. De a mi, könyörgöm, a Miss az tök diszkréten, tök ö, viccesen, kedvesen van, ö, van beágyazva abba a történetbe. A mi nek a küzdelme az nem, ke, nem, nem kelt bennünk sem visszatetszést. egy kicsit röhelyes, ugye, hogy itt kvázi egy ilyen a marxista Irányzatnak egy ilyen leágazásában vesz részt egy ilyen törölmetszett arisztokrata nő, mint Mississippi. Uh -huh. Ugye? Tehát hogy értjük az ellentétet is. De ez is mulattat, a De ez is mulattat minket. Tehát vicces. Uh -huh. Az az igazság, hogy itt a baj az az, hogy ez a film, ez a Nőkért című film egyáltalán nem vicces, viszont rettenetesen pátoszos. És hogyha ebben a tekintetben összevetjük, akár a büszkeség és bányász élettel, akár az alul semmivel, mert ezek is kurzusfilmek, ám csak azért ezekkel hasonlítom össze, mert ezek mint kurzusfilmek. Mégis az, az a tapasztalat, hogy kurzusfilmet lehet csinálni ízlésesen, humorral, kedvesen, és nem kizárólag a pátosszal, és nem kizárólag az erőszakos meggyőzésnek a, a leplezetlen szándékával. Egy pillanatig ne gondoljátok amúgy, hogy nem érdemes megnézni. Tehát kifejezetten ö, szórakoztató és saját magadnak is ö, fel, feladódik a labda. Én bevallom. Hogy, hogy, hogy, ö, hogy, te, hogy ezt te hogy értelmezelt Felháborít, vagy szórakoztat, vagy együttérzéssel töltel? Robi, mielőtt bevallanál bármit? kérdeznék egy dolgot. A Pride című filmnek a magyar címe büszkeség és bányászélet. Itt azért nem emelsz szót szerintem a, a címváltoztatás. Bőven elég lett volna azt mondani, hogy büszkeség. Bőven elég lett volna azt mondani, hogy büszkeség. Nem Tehát látom a, ez be, A roppantmód szellemesség az nem szentesíti a, a címadást? Jó, Kevésbé fájdalmas, mint amikor egy imbrűsnek mondják azt, hogy hogy Erőszakik. Mert amikor egy filmdrámát, egy Mi? olyan filmdrámát, ami katartikusan ja, megrendőz meg, szókogsz, so akkor rá, a a igen, kezet, igen, tehát szó viccelnek, az gyalázat. Na most itt a büszkeség és bányász életnél azt érzem, hogy legalább a rendező szándékát már a filmnek a stílusára vonatkozóan nem hamisítja meg. Ennek ellenére azt gondolom, hogy tiszteletlenség a rendezővel szemben bányász életezni, amikor azt a, a rendező azt a címet adta, hogy büszkeség. De lehet, lehet tiszteletlenség akár a, a büszkeség és balítélettel szemben is. Az, Igen. hogy ugye mikor elkészült belőle egy Igen. aktuális, számunkra nézhető, korab, a mikorunkbeli színészekkel feldolgozott újabb filmváltozat, akkor utána három-négy film hasonlóan a valami és valami -e címszerkezetet kapta. Volt -e egy Robert carly film, aminek az volt a címe hogy Doktor Zsiványok. Uh -huh. Hasonló, mint az erőszakik. Uh -huh. tehát biztosak lehetünk uh -huh. abban, hogy tehát ilyenkor mindig egy Geszti Pétert látunk, aki nem tud ellenállni a saját szellemességének. Nem tud ellenállni. Tehát azt érzi, hogy az, az a tény, hogy ő ilyen szellemes, az írja egy kicsit át a kulturális kánont. Ugyan a por, ez, ez meg egy finomság az angol címben. Most még mindig a büszkeség és bányász életen lovagolok, mert nagyon tetszik. Annyi, a, annyi az angol címe, hogy Pride. Nem gondolom, hogy ők bármennyire is a Austen címre gondoltak közben, de ha igen, akkor milyen érdekes, hogy olyan címet adtak, amiből az End Prejudice az hiányzik. Ugye a barítélet, az előítélet. Igen. És hogy így, akkor a filmünkben elvesszük az előítéletet, ahogyan a bányász közösség a meleg közösséggel szemben és viszont leépít annyit az előítéletéből, hogy utána a kormányjal szemben együtt tudjanak kiállni saját magukkal. Jó, visszatérve a vallomáshoz. Én bevallom, hogy erről a filmről azért beszélünk, mert én forszíroztam, hogy erről a film, filmről, erről beszéljünk, ezt meg kell nézni, erről beszélni kell a rádióban. Ugyanis megláttam a plakátját, amely plakáton öt különböző nő menetel szemben veled egy ilyen V-alakzatban, úgy ahogyan a lutak húznak délre, beállnak egy V-alakzatba, és, és menetelnek, és az a címe a filmnek, hogy a nőkért. Most itt azt éreztem, hogy ez valami valami számomra eddig ismeretlenül didaktikus politikai meggyőzés lesz. És beültem a moziba, és Pontosan azt kaptam, ami. De egy kicsit úgy ültem be a moziba, hogy szeretném, hogyha az előítéletességem, tudod, az egy kicsit most, most sérülne. Szeretnék egy jó leckét a világtól. Tudod, hogy én, én már a plakát alapján pontosan tudom, hogy mi lesz a filmben, most beülök, és megtapasztalom, hogy a világ sokkal bonyolultabb sem, hogy egy plakát alapján egy filmre következtetni lehessen. És beültem, és az első perctől az utolsóig pontosan azt kaptam, amit vártam. De a plakát alapján ami, az kaptam, meg nem a cáfolatot. Ami nagyon nem fér rád. Tehát, hogy, hát, hogy ja. a, egy egészséges puszír intézmény úgy működne, hogyha az ilyen élményektől bentesülnél, Ezt a az arcodból egy kicsit, és mert és ez már a végén szörnyű méreteket gyaláz, fog van. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyalázatos volt ez a film. Hmm. Megvan az a jelenet, amikor, a, amikor az asszonyok felmennek Zürichbe, tüntetni? Hmm és azon a türi hitüntetésen megfigyelted, hogy egyetlen férfi sincs volt, a volt, volt. Hátul a negyedik sorban megfigyeltem, hogy jé, az csak az első három sorban vannak, Ö, vagyis csak nők vannak, és né direkt néztem, hogy nyilván vannak szimpatizások, ahogy a meleg mozgalmaknak is vannak heteroszimpatizásai, tudod? De nem Meg csak a erről van szó. De nem csak í? erről van szó. Hát könyörgöm, a nők nem szavaztak 71-ben arról, hogy kaphatnak-e szavazadiót. Férfiak, férfiak szavazták. szavazták meg! Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 jazz -in. Nőkér című filmről beszélünk, és megtekintettük az ominózus Czürihi tüntetés jelenetét. Hát úgy tíz nőre jut egy férfi átlagosan. Tehát ö, a, a, arról van szó, hogy Azzal, vannak, a, vannak, a, vannak a tüntetése, vannak a tüntetésen nők, de az ivararány nagyon nem férfiak, de nagyon nem kiegyensúlyozott az ivararány. De én ezt normálisnak is tartom, hogy az aktivisták között az érintettek vannak többségben, míg a szavazók majd férfiak lesznek. Igen, de -ci, ciki volt aktivistának lenni, mert ez, a, mert ez a férfiasságodnak valahol a feladása, hogy nem uralkodsz a fehér nép állaton otthon, jó. és ezért Czürik, jó, Czürikben hogy titkos Czürikben a szavazás, különben ha nem lenne az, akkor senki nem merne szavazni a szerint, amit az ő szerette, ő akar. A felesége azt gondolom, vagy a azt gondolom. De nem a szerette, könyörgöm, ő is akarja. Egy tehát, ez nem, ez nem, tehát, hogy, Látod, ez van meghamisítva, hogy a, a jó fejférfiak a feleségük vére szavaznak, a rossz fejférfiak meg őzően a maguk ja, kedvére a szavaznak. Nem emberek a humánum, a humánum szerint szavaznak. Pontosan kerül, erről van, ez van eltakadva. És kész csoda, hogy ez többségbe tud kerülni, hiszen Hát, hiszen, hiszen nem, nem nagyon vagyunk humánusak. De sokkal humánosabbak vagyunk, mint amennyire értelmesek. Tehát ha azt mondom, ugye ezt állandóan állítjuk, hogy az embereknek a 85%-a valamilyen síkon silány, mint ahogy mi is valamilyen síkon a silány 85%-hoz tartozunk. Nyilván nem abban, amelyben mutogatjuk magunkat a rádióban, de valamilyen szempontból meg is volna is néhány tippem. Hanem azonban több a hülye ember, mint az inhumánus. Tehát a nagy ostoba tömeg azért nagyrészt emberséges szerintem. Tudod, tehát ő, ő egyszerű és becsületes. Nem elég gógy is ahhoz, hogy street smart legyen, és csaljon és lopjon, és mást átverjen. Ő nem annyira erkölcstelen, mint amennyire gondolja az ember. Tehát hogy szerintem az igazán kom a bűnöket valójában a... a az alsó felső néhány százalék követi el. Tudod, aki annyira nem fejlett ki, akár szellemileg, akár elkölcsileg, vagy aki annyira kifejlett? Én nem mondom, hogy nekem mi a nagy fájdalmam ezzel a filmmel. Ebben a filmben egyetlen jó férfi szereplő sincs. Vannak férfiak, akik a film végére felnőnek a nő erkölcsi színvonalára, és képesek arra, hogy megváltozzanak, hogy megjavuljanak. De olyan férfiból sincs a filmben, amelyik az elejétől kezdve a jó oldalon áll, ugye a jó oldal a nők oldala ebben a filmben, olyan, amelyik az első perctől kezdve mellettük áll, aki támogatja őket, aki a harcukban részt vesz. Egyetlen egy férfi sincs. Tényleg ezt nem figyeltem meg, de részrehajló, hogy itt ezek az időzőjelben sztékholderek, ugye mindenkit be kéne mutatni, nincsenek szerepeltetve, hiszen el van dugva a tömegbe két darab férfi, aki a nők mellett tüntet. A harcban az, azzal semmi problémám nincs, hogy tegyük föl, hogy ebben a kisvárosban ezt a nők hozták össze, és ők költöztek össze, és ott nem állt mellettük senki. De általánosságban nincs bemutatva végigvive a sztoriban egy olyan férfi, aki, aki az elejétől fogva ezt normálisnak gondolná, akár egy jogász, tudod, akár egy ő, ellenzéki politikus. És, és, mi a, és mi a család, mi a család a hívat, nem, még csak nem is humánumból, hanem hivatalból végigvihette volna ezt, tehát még megmaradt volna a más, a harmadik hullámos feminista rendező Őnek az a, a szándék kommunikációs ö, ö, ö, fricskát még meg tudta volna így is húzni, hogy csak egy olyan nem férfi állít a nők mellé itt, aki hivatalból és nem önszántából segít, de még ez sincs ott. És az, az otthoni konfliktusokat mit mi képezik családon belül? Az, hogy az asszony egy szolga az, hogy az asszony az a házi munkát végzi, és gyakorlatilag a film olyan zavarba ejtően van megrendezve, meg megkonstruálva, hogy a tize, film tizedik percéig azt hiszed, hogy a nő az egy Szálodában háztartási dolgozik. alkalmazott. Hogy de egy háztartási hát alkalmazott. Ne, hát de direkt van, van, mint egy ló. Gátlástalanul úgy van megkonstruálva, hogy higgyed azt, és hogy hogy a tizedik percben, vagy a tizedik és tizenötödik perc között gyere rá arra, hogy ez ha, az, ha, az ő ha, családja, ha. és hogy a Nagyon... saját családjáról gondoskodik éppen. Ez egy manipulatív húzás, amit nagyon jól kivitelezett a, a, az alkotó ezek szerint. Pontosan ugyanezt gondoltam, egy négyszintes házban laknak, Ö, mit tudom én, nagypapa és a két fiú és azok családja és gyerekei és akármi. És ugye úgy, a, a film elején hazamegy a nő biciklivel, tehát onnantól követett, hogy reggel hazamegy, lehet, hogy vásárolni volt. Tehát az az érzés, hogy bemegy a munkahelyére, majd olyan szintű ágyrendezés és hajtogatás következik tím munkában, hogy az ember arra gondol, hogy hát akkor ő bejött direkt, a így van, Direkt Így van megkonstruálva, ő egy háztartási alkalmazott, és mindenki követelheti tőle, csináltá. még többet és többet akar. De könyörgöm, le lehet ezzel a családon belüli konfliktusoknak a, a körét így fedni. Azt lehet mondani, hogy mindig ebből vannak a konfliktusok a családon belül, nem hogy, a nő, el, hogy a nő az egy háztartási alkalmazott. Tehát hogy nem, nem ismerjük azt a családot, ahol a nő a zsarnok, nem a nagypapa, mert itt van egy patriarcha nagypapa, aki mindenkit fegyelmez, aki gátlás könyörgöm Csak jó családokat ez is ne, Most Hülyességeket beszélsz. Nem, ezt azt nem kell bemutatni ebben a filmben, ahol normális család van, és az sem, ahol a, a nő az erőszakos. Miért nem kell? Mert ez egy női jogokról, és nem ja, egy emberi érde, jogokról. Ja, Érdem! Tehát akkor új be de a cselekményt, Robi, a, hogy igazunk legyen. A, a, <gül> ha valaki változást akar, azzal szemben olyan igazságtalanságnak kell történnie, ami triggereli benne azt, hogy ő kilép a változatlanságból, és ezt egy olyan helyen tudod bemutatni, ahol. Tényleg érvényes. Egy olyan az helyen, ahol egy. Papá férfiú. De nem csak átná. arról van szó, hogy a, nem él a nagymama, mert ha élne a nagymama, ő nyilván jóságos lenne, hiszen nő. Már is nem lenne olyan nyomasztó, nem, már is nem lenne olyan nyomasztó a, az elnyomás a nőknek a családban. Tehát a nagymamát meg kellett ölni. Itt, itt nekünk elég jó, hogyha itt van a nagypapa, ő képezi ezt az elnyomást, de a gyerekek is legyenek mindkettő férfi. Mindkettő két kisfiú gyerek, ne hogy véletlenül lánygyerek legyen, a két kisgyerek kis issarna. A, a, a fiúgyerek Tudod, Amikor a fiúgyerek zsarnok f... Fiúgyerekeknek azt mondja az anyjuk Hogy mosogassanak el, meg törölgessenek el de És hát az a válaszuk, vagyok. hogy de hát én fiú <hihih> vagyok <hihih> Ez a válaszuk tehát, hogy Az az érzésünk, hogy itt minden férfi zsarnok Három generáció A gyerek zsarnok, a felnőtt zsarnok Meg az öreg zsarnok És ezek Ö, bestiális módon ö, semmizik ki a méltóságukból, meg a munkaerőjükből, meg az idejükből, meg a magánéletükből ezeket a szerencsétlen nőket, akik gyakorlatilag háztartási alkalmazott számba vannak véve. Innen folytatjuk a Nőkért című svájci drámával. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 jazz -in. Továbbra is a nőkért című svájci feminista drámával foglalkozunk, vagy annak tűnővel. Ö, nagyon helyes a filmben, mert továbbra is ez egy helyes film. Tehát ez mindig egy kisvárosi helyes film, csak néha felidegeled magadat azon, hogy, hogy mit látsz, néha pedig együttérzéssel tölt el. Ö, az az érdekes, hogy ezek a svájciak a világról álmodnak, miközben a világ svájcoról álmodik. Tudod, hogy ő abban a nyugi is, tágas, hegyi, havas ö, faluban lakik a gyönyörű nyugalomban és, és ö, fejletlenségben, és a, a falu az álmodik a városról, a városi proli az meg álmodik a tanyáról. Persze mindig megfelelő visszatartó undorral ahhoz, hogy a, vég, a végén azért ne cserélje le az életét a másikra. Ugye, hogy van ez a városi embernek ez a, jaj majd, ha öreg leszek, akkor veszek pár állatot, de hogy veszel? Hát, hol jössz te ahhoz? Ö, első nap feladnád? ugyanek. Ez, a falusi álmodik arról, hogy akkor Milánó, meg bejárjuk a világot, New York, Sydney izé, és tudod, a, fe, a Miskolcig egyszer bevonatozik ö, életében. És ismerjük ezeket a sorsokat, mert a változás romantikájában élnek, hogy a, biztos a másik jobb, mert az életem rossz, és kívül keresem a megfejtését. Nekem az fáj ebben a filmben, hogy egyáltalán nincsen humora. Nekem tényleg ez a fáj, ez fáj és ezért nem tudom egy ilyen kedves filmet látni, a mint amilyenet mint amilyennek te látod. Én, abszolút, én azt érzem, hogy bizonyos dolgokkal nem lehet viccelni. Ezek, az, ezek a női jogok, ezek ujj, ujj. Szent, szent dolgok. Ezek szent dolgok. Ez nem el a humort. Tehát, itt nincs mivel viccelődni. Nem ha nem de, de ez a film ez abszolút. Ez, ez a, a film állítja ezt. A film állítja ezt. Ah, nem okay, én állítom. Okay, okay, okay, jó, de jól nem jól jól csak gosztam. a film állítja, a kurzus állítja. Tehát a, a, ez, a, ez, ez, a, ez a gender nyomulás állítja önmagáról ezt. Ne, nem a ez hanem ilyen örömérzetet sugároz belé. Tehát vannak Egyszerűen annyira kedves jelenetek, jó zenével, jó, jó fejnőkkel, tudod, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy is fölpimpelik föl magukat. Ez, de jó az a kifejezés ide. A, a fodrásznál, új frizura, a nadrágot veszünk. Egy, egyszerűen vagány vagy, amikor, amikor elindulnak a világ ellen, és így látod őket, point of view-boltod így a hátuk mögül, csak a két fejet, és kendős nénikről beszélgetünk, és Igen, ők a vagány, pánkcsajok, akik most neki mennek a, a világrendnek. Ez, ezek valahol komikusak. Nem röhögött szét magadat rajta, tehát nincs egy olyan humor, mint az alul, alul semminek, amin szakadhatott a röhögésről bárki, és ez talán hibája is a filmnek, hiszen hogyha ezt te be tudod tenni egy ilyen ez a hálaadás hétvége körüli, tudod, ez a szakadok a röhögéstől, és, a, és mondjuk olyan filmnek be tudod állítani, hogy a fekete közönség is kidől a székből a röhögéstől, akkor sokkal nagyobb réteghez juttathatod el azt a mémedet, amit, amit, amit rávajasztál erre a sztorira. Meg van az olyan át, amikor a cürihi hitüntetés ö, után ö, ők elvonulnak egy egy valamilyen gyurtába vagy sátorba, valahova, és akkor mondják, hogy itt szoktunk, itt szoktunk a tüntetések után, meg az ilyen aktivistáskodásunk után lazítani. Kicsit mondja az, az egyik, Igen, ilyen egy nagyon hippi. Nagyon hippi, nagyon hippi. Két így, ilyen mond, jelenet van a mondja, ott egy picit furán éreztem magam, a, de hát nincs vaginám, és nem tudtam szerezni a megítélés idejéig egyet. De tényleg, is azt gondolt, hogy ha lenne, akkor értetted volna a jelenetet, de így nem értetted? Tehát te olyan magadban keresed a hibát azért, mert egy szar jelenetet nem tudsz elé értékelni, hiszen nincsen nád. <gül> Robi, Robi, annyit kérdeztél, mert külön néztük meg ugye a filmet, hogy, hogy milyen a film, jól gondolod-e, hogy egy feminista kurzusfilm, és akkor SMS-ben nagyjából tényleg valami olyasmit írtam vissza, ki is keresem, hogy női szavazati jogsztori, meg munkavállalás, meg karrier versus család, meg szexet élvezzük már, ugye? Két vagina is tegnítő hippi részen kívül nagyon helyes kisfilm. <sínsz> azt kell, hogy mondjam, nekem is, nekem is uh, szemet szúrt ez a kényszerp***ztatás. Tehát, hogy ott, ott ülsz a moziban, és muszáj azt nézned, ahogy, ahogy 42 az átlagosnál is átlagosabb kisvárosi svájci 1971-es bula tükörben életében lesz először Ször, szembesül a, a bármivel, itt tigris, tigri, tigrisnek vagy pillangónak nevezzük, de hát itt majomagy, káposztalevél és bármi szóba jöhet. De, arról van szó, hogy ők elvonulnak ebbe a jurtába a tüntetés után és ott elhangzik, hogy itt szoktunk lazítani az akti, aktivitásunk után. És akkor én azt gondoltam, tényleg, hogy be fognak tépni. Esküszöm, azt gondoltam, hogy be fognak tépni. Én azt én hittem, hogy most ez jön. Hát fognak. ezek, jó, az is jogos. Hát ezek hippik, ugye? <gül> igen, és igen. így mi lett? Mi lett bemutatott... A Jimmy Hendrixet hallgatnak Igen. És, be, és bemutat, bemutatott a sá, s, s, sámán nő, bemutatott egy táblázatot, amely táblázatban a kilencféle vagina-típus Látható. Teljesen megtörténik velünk ez a ez a Jim Morrison meg Jimi Hendrix által megígért 60-as évek ö, révület. Anélkül, hogy bármit bevettek volna, Belen vagy elszívtak volna. is Isten szemébe. Igen. Egyszerűen meglátták a saját, de hogy ennél, ennél undorítóbb hazugság a hippi mozgalomról, mint hogy a saját nemiszervednek a látványától te így beállsz, és elrévülsz, és ez Jimi Hendrix majd megzenésíti, ennél gyalázatosabb, mocskosabb hazugság a... 68-ról meg, meg, meg a hippizmusról még nem volt. El, ellenben, Robi, az, hogy ez a film a 70-es években, akár 60-as években felveti azt, hogy, a, hogy annak a korosztálynak a szexuális együttlétei nem szóltak a nőről, hanem a férfi kielégítéséről szóltak, meg tudod, a házastársi kötelezettség. Megvan ez, aki nem a, a, a, a, a nyelvben az, ami történt. Csak értsd meg, a, hogy nem a férfi a kielégítéséről, című... csak ez nem igaz! Bocsánat, nem a férfi kielégítéséről szóltak. A szaporodásról, a, szaporodásról, a szaporodásról szóltak, a szaporodásról szóltak, és a férfi kielégítése nélkül ez a szaporodás dolog nem megy. Ez is igaz. A nők jelényítése nélkül meg nagyon jól megy. Jó, de a, hát... a szexuális forradalom az nem a 2000-es évek vívmánya, hanem az tényleg ez a tőzbenes évek. Persze, hogy 68! Le van tagadva 68-al kapcsolatban a pacifizmus. Le van tagadva 68-al kapcsolatban a tudatfelszabadítása. felszabadítása. levantagadva a Le van tagadva 68-al 68 kapcsolatban uh -huh. Most 68 különböző dolog, ami, ami, 60, ami olyan, ugyanolyan szervesen 68, mint a szexuális van az a duma, hogy a svájciak úgy buliznak, hogy beleöntik a szerpentint a porszívóba. De közvetlenül, tudod, hogy azért érdekes az, amikor megvilágítod svájc fényével a Woodstockot, akkor a falon egy nyuszi lesz. Gyakorlatilag 68 az egy, az egy olyan édes, egy olyan édes, mondjuk egy édesség, amibe a keserű pirulát így belenyomják. És így, hogy 68 ban van ágyazva ah, neked. Ez a, ez, a anyag. ez a, Pontosan ez a totalitárius ideológia, így az egész olyan édes, és az egészet úgy, úgy ő magadhoz tudod venni, anélkül, hogy kiokádnád. A jó, a rossz és a nézhetetlen hatosra áll az IMDB. Ha akció, hadd jöjjön. de ha dráma, akkor meneküljünk. Csak hogy forgassam a Robiban a kést, tört, ahogy a suburbikon kapcsán, ahogy az aranyélet kettő kapcsán, ahogy a Blade Runner kapcsán itt is el lehet mondani, hogy aki design dizájnpornó részleteket szeretne nézni, az jól fogja érezni magát a zenétől, a tapétáktól, a frizuráktól, és ezektől az okkersárga, euh, nejlon túlsúlyú anyagokkal euh, létrehozott ruháktól, amely, amelyre a tükörben nézve modellnek látja magát a nő, mikor megújul szórakoztató. Mindeközben például van egy olyan rész a filmben, ahol, ahol a férfi érveket kezd sorolni a nőnek, hogy miért ne menjen dolgozni. Ami, ami ugye szintén most már egy norma, és tényleg, ha úgy vesszük, akkor ez nyitott lehetőség, és nagyon sokan nem élnek vele. Tehát nagyon sokan választják a nők közül, vagy a párok közül ezeket az idézőjelben hagyományosabb leosztásokat, hogy a férfi gürcol a pénzért, és a nő van többet otthon, és ráhárul több olyan munka, ami, ami otthon esedékes. De az, hogy a lehetősége ne legyen meg, az nyomorult. És miket mond a férfi, hogy miért nem menjen a nő is dolgozni, amire vágyik, mert akkor később fognak vacsorázni, a gyerekek konzervkaját fognak enni, bár ők szeretik, ugye a gyerekek általában szeretik a treskaját, virsli pizza, tudod, Ö, és idegen férfiakkal lenne körülvéve. Érted, hogy megtart, megtartsa, megtartsa a vonzerejét a férfi, azt ő úgy oldja meg, hogy akkor ne láss másikat. Jaj, de könyörgöm, ez nem a férfi, hanem ez egy ö, propaganda filmben, egy forgatókönyvíró jaj, jaj, jaj. által legyártott patriarcha. Ezt kell érteni. Ez a film nem más, mint a patriarhátusnak egy ilyen illusztrációja. Arra való, hogy illusztrálja számunkra a patriarhátust. A, ja, a, a, filmben, a filmben 35 jelenetben mutatják be, hogy ez a nő mennyit dolgozik otthon. Egyetlen jelenet nem szól arról, hogy ez a férfi mennyit dolgozik a munkahelyén. Hogy milyen nehéz a munkája. Tehát, hogy a nőnek a munkáját, meg a nő munkájának a nehézségeit, meg a nő munkájának a, a hálátlanságát. Azt így nagyon részletesen, de részletekbe menően, de megmutatják, ahogyan a nagyapa, az öreg patriarcha felemeli a lábát, hogy alatta is ki tudjon porcibozni az anyuka, ő, miközben ő újságot olvas. Értjük? Tehát, hogy azokat a pillanatokat, amikor a nagyfater, mondjuk nyomorúságos, mondjuk a visszatartási problémái vannak, hogy az Isten tudja. Ezeket nem mutatjuk meg. Aztokat a pillanatokat, amikor a nő köszöni, jól érzi magát, és éppen nem a feminista szakirodalmat olvassa, ezeket sem mutatjuk meg. A nyomorúság pillanatait mutatjuk meg, és amikor a feminista szakirodalmat olvassa a csaj, akkor pedig megmutatjuk a, megmutatjuk a felszabadulás, a női felszabadulás pillanatait, ahogy a kis lábait összedörgöli mezitláb. Miközben olvasgatja ezeket a csodálatos szólamokat a nők jogairól. Tehát, hogy értjük, hogy a nő önmagához való megtérésének az útja, a nő saját érdekeihez, saját jól felfogott érdekeihez, és hát az igazságos világhoz való, való megtérésnek az útja, az az, hogy a férfiakat ki kell, ki kell józanítani, ki kell a férfiakat józanítani a patriarchátusból. Bizonyos férfiak ki tudnak józanodni az elnyomói státuszukból. Bizonyos férfiak soha nem fognak tudni. Na most az a feladat, hogy minél több férfit, akinek még lelke van, sikerüljön kiózanítani ebből. És akkor a film végére az derül ki az a nagy happy end, hogy mégiscsak is sikerült ezeket a gazember svájci férfiakat, akik a film teljes egészében ellenállnak ennek, mindenki ellen feszül. Tehát érdekes módon a film utolsó 10 percéig nem találsz egyetlen svájci férfit se, aki támogatná ezt a dolgot. A film. És, mit öt, igen, és mondjuk 5 perccel a film vége előtt, meg kiderül, hogy a svájci férfiak megszavazták a nők egyenlő jogállását. Lehet, hogy, tehát, vá lehet, hogy városban szavazták meg. E uh, nyilván nekem is inkább az a gyanú, mint hogy amúgy megszavazták, tehát az tény, ez történelmi tény, de hogy ebből a közegből jötte, aztán a többségi igen szavazat, azt, uh, az, az már a film fikciója. Nem, e nem, itt arról van szó, hogy el kell magyarázni a nőknek, hogy ők el vannak nyomva. Egy mai filmmel nem nagyon lehet elmagyarázni a nőknek, hogy ők, hogy ők és struktúrálisan el vannak nyomva, sokkal jobban el lehet magyarázni egy 1971-es filmmel, amikor még csak nem is szavazhattak a nők. Ugye? Hát akkor voltak ők igazán struktúrálisan elnyomva, és a mostani harcot meg kell feleltetni a 71-es küzdelemnek, sőt, összetéveszthetővé kell tenni. Pont az a lényeg, hogy a mostani küzdelmet a kvótákért, meg a többletjogokért ne lehessen megkülönböztetni a második hullám 1971-es küzdelmeitől. Az a cél, hogy azt érezzük, hogy még mindig a 70-es, sőt 50-es, sőt, 20-as években vagyunk. Sőt. Ezért tennivalónk van, ki Söpét kell mennünk az utcára. Még jó, hogy szavazati jogunk már van hozzá. Hát még jó, hogy van szavazati jogunk, hogy anyáink kivívták ezt nekünk, ugye? Mm. Értjük? Tehát, hogy ó, ó, már ott is a nemekharca zajlott, valójában nem egy, nem egy régi módi elmaradott ö, sötét ö, joga, ö, jogviszony és annak hívei csaptak össze. Egy mod, modern, haladó, humánus mm etikus világnézetnek a híveivel, hanem férfiak nőkkel. És az egész film erről szól, hát nem vesszük észre, hogy ebben a filmben ö, minden egyes férfi a, ö, a nők szavazati joga ellen küzd, a nők között már van különbség. Bizonyos nők a nők szavazati joga mellett küzdenek, bizonyos nők pedig a férfiak oldalán. Mm -hmm. A szavazati jog ellen. De hogy valójában a férfiak között már nincs meg ez a megoszlás. Valójában tehát ahogyan a, legyárt, a, tehát párt, ahogyan a, a párt oldalán küzd a, a, az a nő is, aki a nők ellen küzd. Ahogyan a, nő, ahogyan a rendezőnő legyártotta nekünk azokat a nőket, akik ellenzik a, az, a nők egyenlő jogállását, úgy a rendezőnő nem gyártotta le nekünk azokat a férfiakat, akik meg pártolják a nők egy előjogálását Azokat is harcolnak a férfiakat, tudod? Hát mindenféle a, mondjuk azt, hogy a, a keresztény etikán kívül mindenféle egyéb behatástól mentesült férfiakat, akik pusztán a neveltetésükből adódóan is támogatnák a, a választójogot. Már csak az a kérdés, hogy az 1971-es polgárjogi küzdelem és az a tény, hogy Svájcban ma a nők is szavazhatnak, nem ért volna meg egy filmet erről? Hát a mostani kvótakövetelésekhez kell filmet elmondom, gyártani 71 ről neked, Robi, nem. Tehát, hogyha ez akkora nagy buli lett volna, ha, ha ez tényleg, mert értem, hogy tényleg szörnyű az, hogy a férfi semmit nem segít, csak annyit, hogy fölemeli a lábát, amikor porszivózol. Vagy az, hogy az, az igazság, hogy ezt családonként kell megvívni ezt a harcot, mert a lehetőség és a jog mindenre megvan. Ugyanakkor a, a, az ember, ez két ember viszonya fajulodáig, hogy egy nő szeretne valamit, és, és nem kapja meg. De akkor menjen el onnan. Tehát, hogy, hogy bontsuk fel azokat a kapcsolatokat, ahol nem, ahol nem élhetjük meg azt, amit amit szeretnénk. Itt Ez nem egy világméretű probléma, és nem a szavazó fülkékben dől el. Ö, hogyha a szavazó fülkékben el, hogyha akkora nagy, akkora nagy, ö, nem is tudom, árhullám várakozna, egy ilyen cunami lenne a kapuknál, és már csak ki kéne nyitni egy kulcsal, akkor bárki, bármikor kormányokat országokat, világrendeket válthatna meg azzal, hogy a választási ígéreteiben nem 10 havi nyugdíjat, hanem női jogoságot ír. De egy ilyen pártprogrammal a parlamentbe nem jutna be senki. Na igen. Na most itt fontos megkülönböztetni az egyenjogúságot az egyenlőségtől. Az egyenjogúság az arról szól, hogy bárkinek ugyanannyi joga legyen. Arra, hogy mondjuk szavazzon, arra, hogy mondjuk tisztséget vállaljon. Az egyenlőség az meg arról szól, hogy vizsgáljuk meg azokat a helyeket, ahol mi nők lenni szeretnénk, és ha ott nincsenek egyenlő arányban nők, akkor hozzunk törvényt arról, hogy legyenek. Tehát a bányát ne vizsgáljuk, hiszen ott nem akarunk egyenlő arányban lenni a férfiakkal. A kohót ne vizsgáljuk, mert ott sem akarunk egyenlő arányban lenni a férfiakkal. A parlamenti ö, képviselőtestületet azt vizsgáljuk, mert ott szeretnénk, ott nagyon is szeretnénk egyenlő arányban. Tehát azokat a helyeket, ahol szeretnénk lenni, ott törvényel szabályozzuk le azt, hogy férfinak és nőnek ugyanannyi helye legyen. Ez értelemszerűen fosztást fog eredményezni. Pont úgy, ahogyan 1920-ban a Numerus clausus során, meg fogjuk fosztani a férfiakat az egyenlő jogaiktól, hogy a nők azonos számban legyenek jelen. Na most... Nagyon sokszor húzol párhuzamot Robbie a vörös terror, meg a holokauszt, és a, és a, a feminista terror, kommunikációs terror között. É, én most vettem észre, de tudom, hogy neked ez egy retorikai fordulatot, hogy azonnal minden Stalin és Hitler ölébe projektálod, és megvizsgálod ott. Mert egyszerűen felnagyítva jobban látszik, hogy melyik ö, oszlopa nagyobb az A vagy a B. Itt ebben az esetben viszont az a trükk, hogy, amint mondtad, ilyen pogromszerű támadás éri a nőket, és ez a hasonlat szintén a, a világháború előtti időkbe emeli a, a feminizmus, vagy a nők és férfiak harca témát, de... Az áldozat helyébe teszi a nőt, te pedig folyamatosan az áldozat helyébe az, hát az egyenlőséget teszed. Hát arról van szó, hogy ami most zajlik, egyenlőség, kvázi egyenlőség küzdelem, ez a, valójában az 1971-es polgárjogi küzdelemnek a bemocskolása, a lerombolása. 1971-ben azért küzdöttek férfiak és nők közösen Svájcban, hogy férfiaknak és nőknek egyenlő esélyeik a törvény előtt, és egyenlő jogokkal bírjanak, ha mondjuk szavazni, vagy tisztséget viselni kell. Ö, most egy olyan küzdelem zajlik, ami szerint ezt az egyenlő jogállást semmisítsük meg semmisítsük meg a 71-es vívmányt, és adjunk több jogot a nőknek. Kelljen nekik mondjuk kevesebb pontot szerezniük ahhoz, vagy kevesebb szavazatot szerezniük ahhoz, hogy képviselők lehessenek, mint amennyivel egy férfi képviselő lehet. Hát valójában arról van szó, hogy a 71-es mozgalomnak a céljai és a, és a, és a 71-es mozgalomnak a hősei azok pontosan ellentétesek azzal, mint amit a mostani mozgalom... Ö, saját maga elé állított, mint célt. És ennek a felismerése az, az borzasztóan nehéz ilyen filmeknek az árnyékában, a, mint az ez a nőkért. Az a furcsa, hogy a szavazók fele nő. És ezek a mozgalmak mégis milyen érdektelenségbe fulladnak. Tehát, ha érted, mire gondolok, felejtsük el a férfiakat. Az 50% női szavazó mennyire érintett már a nőkről szóló dolgokban, és mégsem ö, mindenki fejvezte a rohan feminista pártokat átölelni szavazólapokkal. Ez a jó, a rossz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 aki halálos áldozatul esik a pogromnak, amikor a, a gazember férfiak, a nőket erőszakkal kirángatják abból a védett házból, és hazaviszik mosogatni, meg elmosni, meg felmosni. Tudod, és akkor ott, ott kiabál Vroni, hogy gazemberek, gyalázatosak! Tudod, teljesen pogrom élményünk van, tehát teljesen behozta a háborút ide a hova. Nem ide, könyörgöm a 71-es svájci kisvárosba. Behozta ezt a világháborús, vagy, ezt, a, vagy ezt, a, ezt az üldöztetéses állapotot. És Vroni ott és akkor meghal. Ugye? A, gyalá, a gyalázat mélypontján, ugye Vroni? Valójában Vronit a férfiak ölik meg. Világos, hogy nem fizikailag, de az a gyalázat. Értjük? Láttuk előtte Vronit iszogatni a csajokkal. Láttuk őt bulizgatni. De érdekes mondaná, egyik pillanat sem volt jó arra, hogy Vroni meghaljon. Hanem mikor kellett Vroninak meghalni, amikor a gyalázat pogrom zajlik. De megint egy forgatókönyvről és egy szimbólumról van szó, ugye neki nem hát, csak a jellemző. halála, hanem az özvegyi léte is egy uh, igazságtalanság. Uh, nem, hát ő a, ő, a, ő, ő, a, ő a patriarhátus, igazi nagy történelmi áldozata. Nagy idők tanúja, amikor még a férfi elnyomás bestiálisabb volt, mint el sem tudjuk képzelni. Ugye? Ö, ön, amikor temetik Vronit ez a, ez a filmnek már a vége egy öreg pap beszél Vroniról és ami főhősnőnk csalódottan hallgatja, hogy hazudozik ez az öreg pap, ez a patriarchátus tricie, arról a Vroniról, akit ő személy szerint nagyon jól ismert, hiszen elvtársnője volt és így össze-vissza nem is ismerte ez a pap miket beszél össze-vissza és ekkor a főhősnőnk föláll a templomban és elmondja, hogy ki volt ez a Vroni Elmondja, hogy a pap nem ismeri Elmondja, hogy a pap hazudozik róla És a templomban mindenki kussol És mindenki A jobbik énnyire eszmél A pap is lesüti a szemét Ez az a jelenet Ahol érződik Hogy, hogy ez a feminizmus Ez egy szakrális erő Ez egy szakrális erő Ez, egy, ez egyház egyházi babírokra vagy hát egyházi funkciót kíván ellátni a világban. Mm -hmm. Tehát pontosan az érződik, hogy a, a régi egyház, a régi egyházi tekintés, a régi szakrális erő hogyan adja át a helyét a pap képében a mi hősnünknek, és hogyan adja át a azt a világ fölött ha, legyőzi íté, a papírkező erkölcs, erkölcsi ha. döntőbíró szerepét. Legyőzi a papot. A keresztes pap világban, helyét. ahol a papok férfiak, Pontosan. Jó, a katolikus világban, igen. Nem, az nem katolikus, de... nem, nem, nem református. Nem tudom, de... hogy ő milyen pap, csak igen. a De hogy az a, Jó, nények, a... a... a régi... Előfordulnak női papok a különböző református irányzatokban, még a katolikusban de nem azért mondom, a Ban, igen, de a a pap férfi uralom. Férfi uralom. És elnyomás. És itt ez a nő... Belép a papnak a helyére, a szakrális térbe, de tényleg, és történik, a helyét? De nem a feminizmus a szakrális, hanem a kegyelet meg a gyász. Tehát, hogy, hogy azért, az viszi be a templomba, nem a feminista mozgalomnak van a templomban a helye, hanem a temetésnek van a helye, és az, hogy te felállj egy temetésen, és a papot ö, a helyére tedd a, azzal kapcsolatban, hogy hülyeségeket beszél, ez szinte bármelyik temetésen megtehetnéd. Hiszen ö, baromi nyomorultan a család visszahúzódik, itt nálunk Magyarországon legalábbis, attól, hogy beszédet mondjon a saját hozzátartozójának a temetésén, és másra bízza, aki felolvassa Te azt a listát, hogy gyászolja vele, veje Gyula, fia Klári, lánya Endre, valamint kollégái Tibor, Piroska és Ede továbbá, én tudod, és egy, és egy ilyen szörnyű felsorolást hallgatsz végig, majd valaki hamisan elénekel egy zsoltárt vagy egy verset megzenésítve, és az egész egy ilyen személytelen valami pusztán azért, mert rohatci ki bőgve elmondani a gondolataidat arról, akit elvesztettél, és egy temetésen, ha csak nem akkora nagy ember volt, akit temetnek, aki ezt másért is bevállalta, Senki nem vállalja fel azt, hogy ott az a búcsúzás közben, és felvállalja azt a feladatot, hogy tudjátok mit, majd én bőgökés és közben próbálok beszélni, csak mindenkiben ö, utoljára szülessen egy szép gondolat arról, aki meghalt. A, az amerikai filmekben mondanak beszédet egyébként, ritkán ö, bőgik szét, mert az is egy picit személytelendel. Érzed, hogy vo, hány olyan temetésen voltál őszintén, Robi, ahol tényleg egy hozzátartozó mondott volna szép szavakat, és nem egy pap de tudjuk, Igen, de azt is tudjuk, hogy ilyenkor a papnak Kettő nem, szól, de nem szólunk. De nem szólunk közbe. De ilyenkor nem szólunk közbe <gül> a papnak. de nem, de, de most nem az a lényeg, hogy helyese közbe szólni a papnak, vagy nem. Az a lényeg, hogy a valóságban, az úgynevezett valóságban <gül> nem szólunk közbe a papnak. Miért? mert nem rendelkezünk azzal az erkölcsi felhatalmazással, nem áll mögöttünk a genderkurzus igazsága, nem áll mögöttünk a nők, az elnyomott nők eltipratásának a gyalázata, a mint Ha valóságban ember mögött ott áll az erkölcsi jogalap, hogy megszólaljon a temetésen, mert ő ismerte az elhúnytat, Csak aki ez veszél, legyártva nem. Csak ez nincsen legyártva, mint kulturális minta a számunkra. A Ti a hiába van az meg az erkölcsi alap. Nem, nem hiszük el. Nem, igen, szok, igen, nem, hát, ez mert ez nem gyártották le, mint kulturális, mert. Mert még megvan. nincs megmutatva, hogy hogy kell ezt csinálni? Mi még nem tanultuk meg. Na ebben a filmben legyártják a mi számunkra a kulturális mintát, hogyan kell közbepofázni a papnak, hogyha az hazudozik, vagy valami, valami hülyeséget mond, vagy egyáltalán nem is ismeri az elhunytat, Ugyanakkor az elhunyt feminista volt, és a mozgalomért halt meg, és megérdemli, hogy az elftársnője búcsúztassa, nem pedig ez a holmi pap. Továbbra is a Nőkért című filmről beszélgetünk, mielőtt bárki bármi mást gondolna. Ö, az, a, az az érzésem, hogy miközben értem, Robi, hogy paprikás a hangulatod amiatt, hogy egy feminista kurzusfilmre ültél be saját akaratodból a plakát alapján, ö, közben itt a jellemrajzok és a fazonok és a sutyóság és a kis stíluség, az valós emberi, ö, paraméterekből van összelegozva. tehát hogy igen, igen, nem csak, csak a változásról a vagy igen, a hagyományról de, szólnak de ezek a, baj, a viták, hogy... hanem, hanem a kistílőségről, hogy, hogy azért ne változzon meg valami, mert ha nekem szar, másnak is maradjon szar. Hogy ez, ez, ez, ha nem feminizmusról van szó, akkor is minden lehetséges. Stíliség... de tetten, ér, tetten érhető, csak nem mindig a férfiak a kisstílűek, és nem mindig a nők a nagystílűek. A valóság, az úgynevezett valóság az úgy van megkonstruálva, hogy a férfiak nagyon gyakran kisstílűek, a nők is nagyon gyakran kistílek, és vannak kegyelmi pillanatok, amikor férfiak vagy nők képesek felülemelkedni a saját rosszabbikénnyükön. Például megszavazzák a női választójogot. Na, de várjunk csak, itt ez a film, ez arról szól, hogy az els, a film első percétől a, az utolsó előtti percéig a filmnek nincsenek támogató férfiak a nők mellett. Egy sincs. És a film végén váratlanul a semmiből meg mind megszavazzák a szavazati jogot De mind, a több, mint a fel. Hát a többségük. Uh -huh, uh -huh. Tehát akkor... Tehát, igen, na jó, tehát arról van szó, hogy, a, hogy egy se volt, most meg hirtelen 51 százalék lett. Uh -huh. Ez most akkor így hogy történt? Mert erről a film nekünk nem számol be. Hogy hogy történt? Tehát, hogy ezek a gazember férfiak, ezek hogy változtak meg belül? Hogyha mindvégig kapálóztak, meg nem is álltak be a nők mellé, meg nem is segítették őket, mert mindvégig elfolytották az igazságérzetüket. Már csak ez a kérdés. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 jazz -in. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. A Nőkért című filmmel kapcsolatban az előbb elhangzott a részemről, hogy ö, ö, ha nem is a feminizmus és a női egyen egyenjogúság vagy egyenlőség a téma, akkor is. Ö, akkor is bármiről van szó, az emberi kistívűségről fogunk filmet csinálni. Ugye a, a, a nagyon konzervatív gondolkodásnak is a, a, a minden jósága ellenére a vele hordozott hibája, hogy a lehet majd valamit csinálni, összekeveri azzal, hogy kötelező lesz azt a dolgot csinálni. A statisztikát meg összekeveri azzal, hogy én például, tudod, hogy van száz valamilyen példa, de én nem, tehát senki se, mert ö, nem veszem a fáradtságot, hogy megvizsgáljam. És a lehetőséget úgy értelmezem, hogy akkor majd kötelező lesz. Tudod, hogy kinyitom a kaput arra, hogy a nő munkát vállaljon, szavazzon és vezető legyen valahol, akkor rögtön úgy érzem, hogy akkor majd mindegyik azt fogja csinálni. Ö, míg a, a harmadik vonalas ö, egyenlőtlenség párti feminizmusban pedig fordítva van ahol meg az van, hogy szinte már semmelyik nőnek ne lehessen a hagyományos női szerepet választani. Mindenhol kvóták szerint szerepeljen olyan valaki, egy olyan pozícióban, amit sem ő magának nem akart, sem a beosztottjai, a kollégái, az általa vezetett, vagy a, a, a körbevet emberek nem szerették volna. A, az egész egy hülyeség, de azért csináljuk meg, mert hiszen itt van ez a szabadság, itt van ez a jogunk, hát nem éltünk vele. A szabadság legyen kötelező. Ugye? Hogy valami Olyasmi, hogy mi, miért nem szabadságos Hát itt ez a jogod. Igen. A másik irányba van túl tolva egyszer. Meg, meg, meg, örülnék, hogyha megalakulna végre ez a feminista párt, amelyik a, ezeket a kvótákat akarja. Meg amelyik hisze a patriarchátusban És végre indulna a választásokon És megmérné saját magát Indítsák el az összes női jelöltjüket Mérjük meg mit tud ez, vagy mi, mennyit érez Meglátjuk, hogy mennyien szavaznak rá Lehet, hogy az összes nő erre fog szavazni És akkor 50% rögtön abszolút többségük lesz ezt Majd meglátjuk, vágyal, hogy lehet, hogy tud 3%-ot Lehet, hogy tud 13-at De uh -huh. ezt nem mérik meg, tudod, soha nem alakul meg ez a párt igen, Mert igen. ők valójában nem párt, ők nem politikai erő Ők egyház ők szakrális erő. Érted? Ők valójában valójában a világ szellemért felelnek, nem mm. mi különböző ők nem, ők nem fogják saját magukat egy hatalmi ö, mechanizmussá degradálni. Ők fölött állnak ennek, ők erkölcsöt írnak a 21. századnak. Ahogyan a film végére meg, meg is látjuk, ahogyan ö, a mi hősnőnk leszámol az öreg patriarchával, megszégyeníti a szexuáliságjával kapcsolatban és ö, bizony az öreg megtanulja, hogyan kell Tojás, mit tükör tojást, tükörtojást készíteni, hogyan kell mosogatni, hogyan kell csöpögtetni. Igen, a gyerekek is megtanulják használni a mosogató ö, rongyot, meg az Isten tudja, a felmosó rongyot. Nyilvánvalóan ö, azt mutatjuk meg, hogy ez a politikai mozgalom, a 71-es politikai mozgalom tanította meg a férfiakat arra, hogy mosogassanak. Ami hazugság. Nyilvánvalóan ennek semmi köze a nők szavazati jogához. Semmi. Megint össze van ö, mosva és szándékosan egymásra van illesztve két olyan jelenség, aminek igazán nincsen köze egymáshoz. Mind a kettő jogos. Jogos, hogy a férfiak is igen mosogassanak, meg meg időről időre mossanak fel. És jogos, hogy a nők is szavazhassanak, pontosan úgy ö, tisztséget viselhessenek, mint a férfiak. De könyörgöm, ez a kettő, ez így együtt nem 71-ben lett átütve. Nem az történt, hogy 71-ben Svájcban a férfiak megtanulták ezt a két dolgot, de itt mégis, ez a, hogy mondjam, ez, a, ez a két ö, amúgy jogos követelés teljesen egybe van mosva. Ez a film, a Nőkért című film, ez Svájc. Ö, ö, Jelölése az Oscar gálán a, leg, a, a legjobb, a legjobb oh, idegen nyelvű, A most. legjobb idegen nyelvű, nyelvű filmnek a, az Oscar-díjának. Svájc, Svájc ezzel a filmmel jelentkezik be Hollywoodban az Oscar-díjért. Hat prófétáljak. Felállva fognak tapsolni az Oscar-gálán ennek a filmnek, meg itt, fogja itt, nyerni. Nem itt, pusztán a... arról van szó, hogy meg fogja nyerni az Oscar-díjat, mert ez politikai Oscar. Ez a film egy olyan politikai kurzus film, aminek a jelenlegi Hollywoodban nem lehet nem Oscar-díjat adni. Hollywood nem engedheti meg magának, hogy ennek a filmnek ne adjon Oscar-díjat. Én halálosan biztos vagyok abban, hogy ez a film Oscar-díjas lesz, mert ha nem ez a film lesz az Oscar-díjas, akkor azt egy olyan filmnek kell nyerni, amit el sem tudok képzelni. Ennél píszibb film, ennél feministább film, ennél didaktikusabb politikai kurzus film nincsen és nem is lesz az oszkárgálán, vagy hogyha lesz, akkor úgy tűnik, hogy újra kell az egész valóságról alkotott képemet konstruálnom. De akkor itt kell a baráti hátba veregetésünket küldenünk Ennyedi Ildikónak ezek szerint a Testről és Lélekről című filmmel kapcsolatban, hiszen az a magyar jelölés. Ha jelöl, mert úgy tudom, hogy nem shortlistes még, ugye az a, a. nincs az öt film között, de ő magyarország jelölése. De ha még de az az egész... nem sikerülne, akkor egy újra vágással a, a vágóhídon játszódó filmből egy elég jó vegán filmet lehet csinálni, mert talán jövőre az a tematika lehet a nyertes. Én nem láttam a testről és lélekről című filmet, de abban biztos vagyok, hogy pisziségben politikai korrektségben, ö, egyáltalán politizáló mozgaltságban se, semmi semmi Sehol nincs ehhez. Ez, tehát, tud, az az igazság, hogy az összes többi filmé nem láttam a többi filmet. Bizt, ö, ö, ö, meg lehet, hogy jó filmek, meg lehet, hogy rossz filmek, semmi esélyük. Mert, mert, mert, mert pusztán csak milyen jók milyen vagy filmek? rosszak. Hiába jók vagy rosszak ezek a filmek, hiszen itt egy politikai statement áll mm -hmm. szemben, jó vagy rossz filmekkel. Soha nem nyerhet egy jó film egy politikai, egy még oly rossz politikai státmentel szemben. De szinte mindegy is, hogy mi nyer ott Oszkárt, mert nem ezek a díjak azok, amelyek alapján így az épelmélyűség épel és a, a valódi érték bennünk legalábbis kirajzolódik. Én, a... én egészen biztos vagyok abban, hogy ez a film fogja Olyan. nyerni az Oszkár díjat, és annyira, annyira kívánom, hogy legyek tetemre hívva, ha majd ha nem ez nyeri, vagy ha majd ez nyeri, akkor meg majd legyen elismerve az, hogy de hát, hogy is nyerhetné más, mint ez. És hány pontot adná rá? Hát én erre a filmre négy pontot adnék a tízből legfeljebb. Hmm. Jó, én pedig nem adnék rá pontot, viszont azt mondanám, hogy menjetek el megnézni, és ö, megfelelő ö, rossz előérzet nélkül szórakozzatok jól, aztán utána két nappal később majd gondoltok valamit. Igen, az díjat az az pedig, az az pedig várjuk. Belegondolva abba? hogy milyen film nyerhet idén. Igazad van, hogy a feminista vonalat meghúzva baromi erősek tudnak lenni, de ha ezzel egy parlamentben nem tudnál bejutni ezzel a programmal, akkor azért akadnak még populista irányzatok, vagy mondjuk marha sikeres lehetne egy még mindig a hitelkárosultakra fölfűzött film. Vagy mi az, ami ilyen rohat aktuális... Nem, nem a, a a too, a a Na, látod, a mit? Egy az egyetlen, ami valaki, amiben egy, egy nőt megerőszakolnak, vagy egy híres ember e, szexuális erőszakot követel valaki ellen. Ha volt ilyen film 2010-ben. És az illető során, az, kellő, kellően, Hollywoodi, során, kellően Hollywoodi pátosszal vesz elég az, ez az viheti, az az, viheti az, az, az, az az elviheti az oscárt, mondjuk a külföldi oscárt, a, a nőkér című, című film elől. elől. Mm -hmm. De hogy az az igazság, hogy ennél a filmnél én még nem láttam jobban kiszolgálni a, az akadémiát Hollywoodban. Tehát, hogy ez a film ez minden ízében legyártotta azt a filmet, amit Hollywood elvár, és amiért az oszkár uh, szobrocska jár. Tehát, hogy én... A, a, én ezt, ezt a filmet csak úgy lehet ütni, hogyha ha hashtag metoo készül egy ugyanennyire didaktikus, ugyanennyire politikailag vezérelt, és ugyanennyire ö, pátoszos és hollywoodi dramaturgia alapján megkonstruált film. Erre az esély szerintem csillagászati. <gül> Szervusztok! Sziasztok!